أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا الله سبحانه وتعالى برفرمان Ulaiikal ladzina ya ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa rahmatahu wa yaqafuna 'adzabahu inna kana mahdzura Allah Subhanahu wa taala berfirman Orang-orang yang mereka sembah selain Allah Orang-orang yang mereka sembah selain Allah, mereka sendiri berusaha untuk sampai kepada Rabnya dengan wasilah. yaitu dengan amal soleh. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Rabnya? Dan mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Sesungguhnya azab Rabbimu adalah yang harus ditakuti Surat Al-Isra ayat ke-57 Jemaah sekalian Tentang ayat ini Ulama ada dua penafsiran Tentang arti orang-orang yang mereka sembah selain Allah Penafsiran yang pertama Maksud orang-orang yang mereka sembah selain Allah Adalah Nabi Isa alaihi salam Dan ibunya Serta Uzair Uzair adalah Seorang yang disembah oleh Orang-orang Yahudi Ini penafsiran yang pertama Maksud ayat ini Yang mereka sembah selain Allah adalah Uzair Nabi Isa alaihi salam dan ibunya Yang dijadikan sesembahan selain Allah Maka Allah mencela orang-orang yang menyembah mereka Kenapa? Karena mereka sendiri menyembah Allah Bahkan berlomba-lomba Berusaha menyembah Allah dengan melakukan amal saleh. Mereka sendiri mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya Mengapa kalian menyembah mereka? Mereka menyembah Allah menunjukkan mereka itu bukan sesembahan menunjukkan mereka itu bukan sesembahan makanya Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya ya bani israel abudullaha rabbi warabbakum wahai bani israel beribadahlah kepada Allah dialah rabku dan rab kalian ini penafsiran yang pertama penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan ayat ini orang-orang yang mereka sembah selain Allah adalah sekelompok jin jin ini Dulunya mereka kafir Dulunya mereka kafir kepada Allah Dan mereka menjerumuskan manusia untuk menyembah mereka Jin ini menjerumuskan manusia untuk menyembah mereka Maka manusia-manusia ini menyembah para jin tersebut Tetapi kemudian jin ini masuk Islam Setelah Nabi Muhammad SAW diutus Para jin ini banyak yang masuk Islam Makanya di dalam Al-Quran ada surat khusus Yang dinamakan surat Al-Jin Nanti bisa dilihat Di dalam al quranul karim ada surat khusus Surat Al-Jin Berbicara tentang sekelompok jin Yang mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran Kemudian mereka masuk Islam Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW terkadang berdakwah kepada kaum jin Iya tetapi setelah para jin ini masuk Islam Manusia yang tadinya menyembah mereka Masih terus saja menyembah mereka Maka ini menunjukkan kebodohan mereka Sebab ternyata yang mereka sembah itu Bukanlah sesembahan yang patut disembah Kenapa? Karena mereka sendiri menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya yeah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari Ayat yang mulia ini bahwasanya Menyembah itu Beribadah itu hanya patut diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita persekutukan dengan Allah Dengan siapapun walaupun dengan orang-orang salih Walaupun dengan orang-orang salih Karena pada hakikatnya orang-orang salih itu Para wali Allah, para nabi dan rasul Demikian pula para malaikat Tidak ridho Tidak setuju, tidak sepakat Apabila mereka dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jemaah sekalian, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ayat ini. Di dalam ayat ini, terdapat tiga pilar ibadah. Terdapat tiga pilar ibadah. Ini adalah tiga pilar penting yang harusnya kita miliki ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pilar yang pertama adalah kecintaan. Pilar yang pertama adalah kecintaan. Yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat ini dikatakan يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ wasilah. Mereka berusaha untuk mendekat kepada Allah Rabb mereka dengan satu wasilah Wasilah yang dimaksud di sini adalah amal salih Ini menunjukkan cinta mereka kepada Allah Maka mereka berusaha untuk mendekat kepada Allah Maka ini harus menjadi dasar ibadah seseorang Rasa cinta kepada Allah dan inilah jemaah sekalian, salah satu faktor pendorong terkuat seseorang untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena dia cinta kepada Allah. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa kita diwajibkan untuk selalu membaca dalam sholat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian pula ketika kita dianugerahkan berbagai macam kenikmatan, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin bahkan juga disunnahkan ketika kita ditimpa musibah kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal ini sunnah kalau ketika kita ditimpa musibah baca alhamdulillah ala kulli hal kenapa jemaah sekalian karena sesungguhnya dalam keadaan bagaimanapun nikmat Allah atas kita sangat besar Nikmat Allah atas kita sangat besar makanya seharusnya kita mengucapkan Alhamdulillah jamaah sekalian apabila kita menyadari nikmat Allah kepada kita sangat besar bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran wa in ta'udhu ni'matollahi la tufsuha andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian maka kalian tidak sanggup untuk menghitungnya karena begitu banyak dan begitu besar oleh karenanya jamaah sekalian harusnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi yang lebih kita cintai Dibanding siapapun dan apapun juga Kalau saja kepada orang tua kita Yang begitu baik kepada kita Maka kita sangat cinta kepada mereka Melebihi siapapun Iya kan? Orang tua kita begitu baik kepada kita Rela berkorban untuk kita Maka kita cinta kepada mereka Tentu kepada Allah harus lebih kita cintai Karena Allah jauh lebih baik daripada kepada kita dibanding siapapun. Bahkan kebaikan orang tua kepada kita adalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Ya. Kebaikan orang tua kepada kita adalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Maka tentu mestinya Allah yang lebih kita cintai dibanding siapapun. Kemudian setelah Allah adalah Rasulnya. Nabi Muhammad SAW yang lebih baik kepada kita dibanding siapapun. Kenapa jaman sekalian? Karena beliau menuntun kita kepada jalan keselamatan Beliau mengarahkan kita untuk selamat dari azab Allah dan masuk surga Ini kebaikan yang terbesar dalam hidup kita Makanya Rasulullah SAW bersabda Tidak beriman seorang dari kalian Sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri Dan orang tuanya sendiri Dan seluruh manusia ini yang dituntut dalam mencintai Rasulullah SAW, apalagi dalam mencintai Allah, tentu harus lebih besar lagi. Bahkan tidaklah kita mencintai Nabi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW kecuali karena Allah. Ia, ini yang pertama, dasar dalam ibadah. Hendaklah kita beribadah kepada Allah atas dasar cinta kepadanya. Kemudian dasar yang kedua adalah mengharapkan rahmatnya. Perhatikanlah ayat uh, lanjutan ayatnya, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ Dan mereka mengharap rahmatnya. Ayat ini adalah pujian kepada mereka. Kepada siapa tadi? Nabi Isa, ibunya dan Uzair, demikian pula para jin yang sudah masuk Islam. Allah memuji mereka ketika mereka beribadah kepada Allah, يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ Mereka mengharap rahmat Allah. Ini jemaah sekalian dasar yang kedua. Tatkala kita beribadah kepada Allah, harus ada dalam diri kita pengharapan yang besar, rasa harap yang besar terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, agar dicurahkan kasih sayang Allah kepada kita. Termasuk di dalamnya adalah mengharap masuk surga, karena surga itu bagian dari rahmat Allah, sebagaimana dalam hadis kutsi yang diriwayatkan Imam Al Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada surga Antirahmati arhamu bikiman asya Engkau adalah rahmatku Aku rahmati denganmu Siapa saja yang aku kehendaki Iya Dan inilah rahasianya jamaah sekalian Mengapa Kita diperintahkan untuk selalu Membaca dalam sholat kita Setelah Alhamdulillahirrabbilalamin Apa setelahnya? Arrohmanirrohim Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Artinya Kita diperintahkan untuk mengharapkan Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna ayat tersebut Dikabarkan kepada kita Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang Agar kita punya sifat harap Agar kita beribadah kepada Allah Dengan mengharapkan rahmatnya Ini pilar ibadah yang kedua Kemudian pilar ibadah yang ketiga kata Allah wayakhafuna azabahu dan mereka takut kepada azab Allah. Ini pujian kepada mereka yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah dari kalangan nabi dan rasul dan juga Maryam alaihissalam demikian pula para jin yang sudah masuk Islam. Allah puji mereka wayakhafuna azabah mereka takut azab Allah. Inilah jemaah sekalian yang harus senantiasa ada dalam diri kita. Di samping kita mengharap rahmat Allah, kita pun takut kepada azabnya. Ya, takut kepada azabnya, kepada murkanya, kepada nerakanya yang sangat pedih. Inilah yang harus selalu menyertai kehidupan kita, terutama ketika kita beribadah kepada Allah. Di samping kita mengharapkan rahmat Allah, kita pun harus takut terhadap azabnya. Dan ini pula rahasianya Mengapa setelah ar rahmanir rahim dalam surat Al-Fatihah Apa setelah Ar-Rahmanir-Rahim? Malik Yawmiddin Allah kabarkan kepada kita Malik Yawmiddin Dia adalah Raja di hari pembalasan Bukankah Allah juga Raja di hari di dunia ini? Tapi kenapa dalam ayat ini hanya dikatakan Dia adalah Raja di hari pembalasan Maksudnya dia sekalian agar kita takut Agar kita takut akan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Di hari pembalasan Karena dia adalah raja di hari itu, artinya dia maha mampu untuk menimpakan azab kepada kita atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi, inilah tiga pilar ibadah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dikatakan para ulama, ini juga rahasianya mengapa surat Al-Fatihah yang Allah pilihkan untuk selalu kita baca dalam sholat kita karena terkandung padanya tiga pilar utama di dalam ibadah. Yang pertama cinta kepada Allah. Terkandung dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang kedua mengharap rahmat Allah. Terkandung dalam ar Rahim. Kemudian yang ketiga takut kepada Allah. Terkandung dalam Maliki Omid baru kemudian setelah itu Iyaka Na'budu hanya kepadamu kami beribadah maksudnya adalah kami beribadah kepadamu Ya Allah dengan tiga sifat yang terkandung Pada tiga ayat yang sudah disebutkan Itu maknanya Jadi Ayat ini persis sama dengan surat Al-Fatihah Menjelaskan kepada kita Tiga macam Pilar utama yang harus kita miliki Dalam beribadah kepada Allah Rasa cinta, pengharapan Kepadanya dan rasa takut Kepadanya